Зайве погодився я, даючи зрозуміти, що дуже добре знаю Миколу. А як село на порозі голоду? Я чогось згадав свої гімназійні роки. Квартирував у доморощених українських панків, муштруючи в науках за щоденну пляшку молока їх дурника сина. На тиждень мені передавали з дому вісімку олії, ворочок сиру, хлібину прісних коржиків, які пахли кмином, і кілька яблук, а взимку сушених слив. Лярницькі мовчки сюрбали вульйони, а я натирав часником злегка придурену олією грінку хліба. Три роки перебувався на сухому. Пани розмовляли зі мною тільки тоді, як їм ставало скучно. Неділями відіспавшись після обіду, Господар кликав мене до вітальні і просив розповісти якийсь цікавий випадок з історії. Він, мабуть, не прочитав і десятка книжок у своєму житті, проте мав про все свою вчену, на його думку, думку. Грушевич пройшовся по кімнаті. Біда, зітхнув він. Була реквізія, поводилися, мов чужинці. Він скорботно похитав головою. Видно, ліпшого не здатні придумати, мовив я. Що ж, не буде за чим шкодувати, бо нині кожна раціоналізація здавалася б рятівною соломинкою і тільки розчаровувала б людей. Щоб розворушити життя, треба підтримувати окраїни. Стрижуть, совість забувши. Гай-гай. Вдруге, оподаткували села. Кажете, совість забувши, а що таке совість? Чи є вона чинником суспільного життя? Як ви гадаєте? На якомусь щаблі, наприклад, у часи Декарта? О, не дав мені підшукати відповідь Грушевич. Совість? Страшна річ. До речі, я дійшов до цих здогадів, пишучи повість, але для книжки вони загромістки. Татку, але ж наш гість з дороги... Що найочевидніше, Грушевич навіть не глянув на Христину, те, що в добу ось такої невизначеності, вона рано чи пізно примушує виправдовуватися. Чому ці думки не можна використати в книжці? Я не хотів і каровими крилами підмітати причіпки. Грушевич потупився. Ще не пора. «Татку, за тобою приїхали», – сказала Христина. «Що, замислився, козаче? запитав Грушевич. Не думай, Христино, не забудь передати Павлюкові відповідь. Він потряс мені руку і, взявши шаф в валізку, твердо закрокував до виходу. «Пробачте, – йому сказала Христина. Він щосекунди робить відкриття. Але то забавно, як нараз кличе. Христино, а ти знаєш, я тоді щиро помилявся, коли розкинутий розумом «Все виглядає інакше». Вона голосно засміялася. Одиноко-одиноко тепер тече дівоче життя. Грушевич дома гостем, родичів немає. Про це мені розповідає Христина. Я нишком поглядав на її білі, товсто плетені панчохи, що туго обтягували безпечно розставлені ноги під куценькою, з якою Христина встигла вирости з підницею. Неслухняне пасмо волосся весь час спадало їй на чоло, і вона пригладжувала його обома руками, забуваючи накрити коліна. «А ви відповісте?» – запитав я, – «якщо я напишу вам листа». А тож підхопила вона весело. «Писатиму. Її веселість мене не влаштовувала. У нас лиш татко одержує листи. Мені часом так хочеться якоїсь несподіванки». Голубка не вирветься на волю від бунтівних, нерівноважених грушевичих балачок. Від свого роду натура чарівна і перевиховає зятя. Христина була занадто безпосередньою. «Ви допоможете мені готувати обід?» – раптом звернулася вона. «Обід?» – «Кортить посидіти, а тоді я не встигну. Татко не любить чекати». «Чим же я придамся?» Знайду, знайду вам заняття, мало не підстрибувала вона, а тепер розкажіть про себе. Я вже думав, якого Прометея видам їй.